Легковажно пішли на штурм міста. «Думаю я», – говорив Еймонт, «що б'ярми печеніги, пожадливі до драгоцінностей, поїдуть швидко і сміливо до міста, коли сонце буде освітлювати золотою парчу ткану золотом». Міські ворота були зачинені окрім двох, перед якими розташувалися Ярослав із ратними людьми та Еймонд із дружиною. Еймундува хитрість мала успіх, печені справді пішли на штурм міста, потрапляли дорогу з водою і масово топилися в ньому. Це проте не зупинило їх, вони посилювали наступ. Особливо стрімкою була атака на ворота, котрі захищав Ярослав. Його воїни були збиті з позицій, і печеніги увірвалися до міста. Сам Ярослав дістав тяжке поранення в ногу. Тільки завдяки особистій мужності Еймонда, який вчасно підтримав Ярослава, ситуацію було врятовано, і печенігів пощастило відбити. Ті з них, які ще могли стояти на ногах, кинулися втікати, і нормани переслідували їх до самого лісу. У цьому нападі на Київ, як свідчить сага, брав участь і Бурицлав. так вона іменує Святополка. В бою був убитий його знаменосець, і навіть поширилися чутки, що і сам Бурицлав загинув. Примітка. Участь Святополка в Петчиністському нападі на Київ 1017 року, коли взяти до уваги, що стався він не без підбурювання Болеслава, не може викликати заперечень. На користь цього свідчить і той факт, що руські літописці місцем втечі святополка з Києва вважають і Печеніську землю, і Польщу. Очевидно, обидва свідчення є вірними. Святополку, щоб заручитися підтримкою своїх союзників у боротьбі за Київ, довелося відвідати і Печенігів, і Польщу. Як бачимо, незважаючи на елементи поетичного вимислу та героїзації Еймунда, у Сазі все-таки помітно проступають справжні деталі оборони Києва, описані у повісті минулих літ. Але де гарантії, що Сага розповідає про битву 1017 року? Адже жодної хронології подій у ній немає. Виявляється, така гарантія є. Еймонд зі своєю дружиною перебував на Росії з осені 1015-1016 по 1022 роки і, звичайно, не міг брати участі у битві 1036 року. Як вважав Ільїн іншої облоги Києва печенігами, ніж 1017 року, уявити собі неможливо – в серпні 1018 року Київ був захоплений військом Болеслава. У 1019 року в ньому князював Святополк а в 1020-1021 роках Еймунд після чергової сварки з Ярославом залишив його і перебрався з дружиною до Полоцка. На користь достовірності даної саги Свідчить і її повідомлення про тяжке поранення Ярослава в Ногу. Давні руські літописи про це нічого не пишуть. Пізня середньовічніш уважали Кульгавість Ярослава Вродженою. Ясність у це питання внесла судово медична експертиза 1939 року. Рентгенологічне і анатомічне вивчення кістяка Ярослава виявило, крім підвивиху у тезостегновому суглобі, який стався ще за дитячих руків і не призвів до скільки-небудь помітної кульгавості, суттєві патологічні зміни в колінному суглобі тієї самої правої кінцівки. За рухліним саме ця патологія спричинилася згодом до сильної кульгавості Ярослава. Сказане змушує нас із більшою достовірливістю поставитися до повідомлень пізніх літописних зводів про облогу Києва Печенігами 1017 року. Ось що пише про це московський звіт. В 6525 року. -е.